مخ کی صورت کې زجر او بهتر تر کې انفاق اوس دې صورت کې حال د منافق بیانای چې منافق مال په دین نه لګای سورث کې اوصاب بیانای د منافقینو اطلس په تونی بیان کړی دی یوسی پت ان المنافقین لا کاذبون دیم سیبد ات غزوا ایمانو جننا قسمونه ډال جوړ کړل پدی باندې ځان ساتي دریم وسودوان سبیل لا, لا دا الله قرآن نه مونکي د منافق صفات داري چې په خپلم قرآن ته نه کینی به قرآن ته نه پرېږی قبل راضی نه غو نه را پرېږی ماړه ته په قرآن سره پرېږي او په خپلم قرآن ته نه کینی دریم سی پد انهم سا ما کان یاملون به نه کئ او پین زم سی پد ثم کفرو بیا کافر دی دیمان رو س بیا کفر کئ سپګم بتو بیا لا قلوبیم پړنو باند منافق تبعو مهر لگی دل له وم پم لا بقو منافق نه پوی پدین نه پوی قران سنت نه اړین خالی اواتم و ازارا ایتم توجب و کاجسامم ددیو پا جوسو بانی بدوکا کیگئی حشاش بشاشکتوی ولیولا دی خدا دی کپکی ولٹی د قرآن دشمن دی و ای قولو تسمال قولیم او دی نهم کورینا کئی نکتوی چیر اشپاورو دتناسوی مڑی گی پینو داسی خبری لبرنگ ورکئی او لسم کارنم خوشو مسنده ته به لړګيري مسنده بیکارا منافق پشان دا مونډي دي بیکار درګه ده ځخه نه ده لړګي چې په کم کار کې راضي ده زړه هغه کار نه ده یو لثم یا سونا كله سيتناله ګمان کوي پارا چا چي داد په ديو آر چا چي بیاان د حقوقی نیماټی وی دا توی ما ځلې یا دې او دو لسم سی په داده هم اولادو دای دښمنان د دا دین د قران د اکبر دښمنان دلی دی او بیا لسم سی په دې قاتلهم الله ان فكون بلانت دي شي او راولې د قران صراط اولی شود الله توحید و دیننا او بیا سوالصم واذاک اللهم تعالی استغفر لكم رسول الله لو روسم کا ورتو ی رازی پیغمبر والا قران دکینی پیغمبر والا بخنه نو سر نو سنډی رازی ن تیار ندی كتبه سر نو ولی او بیا بسم اوراتم ی سودون انی با چ بندگی او بیاش پر سم مستكبرون او ددون کړي او بیا ولا سم صفات د منافقانو او مله دي نه یقول الاتون بی قوالا منذر رسول الله دنبیله سلام سره صحابې پرې مار ملګوي ننومت لبارا شي داږي سره تاون نه کوي اږي سره مرسته نه کوي چنده چاږي لیکن دب گسن اور کوي دای خوخ ندی چه ولی طولبات دین راغلنی ولی جماعتون با طالبان و سراباد دین دای بدیشیم او اطلاسم سیپتی یقولونا لی رجان المدینه لی اخرجون العظمی نرازل کلارو دا منگو باسو دا قرآن والا طالبان مدرکو جماعتون با دی خالکو منگ با دا نبی علی السلام صحابه کرو منافقانو باید دا اطلاس سیپتون بیانی د منافقانو او بیا د رکونا ترغیب ور کوي jihad او زجر ور کوي به حب الدنیا کلا چرایستو منافقان وای نشدو ګوې کو چې تر نن تر رسول الله ای الله تعالی پوه دے چې کینانت د رسول ما ته معلومه ده الله تعالی وای کوي چې کینن منافقان دای درو جن اتخذوا ایمانهم نولیدې قسم نخبل جنته دار پس ودوان سبی اللہ بنشید اللہ ده کتاب یقیناً دیو بد ریا چې آچی عمل کوي زالے کدا بیاننام نو واب دیو چې دوی ایمان روڑے دے او بے کفر کڑے دے منافق کلا منی کلا کافر شي بیا موہر لگے دلے پرنو دیو دیو نفویگی او کلا چوینی دیو دران نتاجب کی بغور دیتا در جسیل دیو بدن نا دیو دا سبیتوی دا نیکان دیو و ای او قوائی تسمال قولیم غقبی دی خبرو دیو تا داس پسیح بلیغ خبر لبرنگوار کئی دروغ سر و دروغ ملگری کئی کان نم خشون مسنن دا تبوئی دا لرگی دی مسنن دا اڑوالشو دیوال تا لرگی کے اسو خسرت دی کل لرگی خلق دیلا ساتی دا غی نمیس کرسی جوڑای یو قسم لرگی دای بل قسم زګه دی چې خلک خشاک کې پکار کار رالي ځانې اورله خشاک جوړی دریمې قسم زګه دی چا هغه سر با کې لګئ اواد کې لګي برګې جوړی بشتې جوړی دغه پیدا کې راي سلورم قسم هغه دی چغ ب پیدا دی موډې ورته وئ او ګټن درګی نو چې گزار ده راچهټ شي سر دلو لوغي پدلوولی تنبیگی شنو او, آو چې دیوال دیوال درنه چې وتره بیرونه بریوچی ده په ایس په دې کې ناراضی نه په بش کې نه په ګړکې کې لګي نه په ځانه کې راضي دا سیمناد دې ایس په دې نه ده اور نه دې قران ده نه طالبانو خدمت ته تیار ده دی، نه دین جذبے لا تیار ده دې ذخیره نه ده کوریا اس او اسکی او باسي ده به لري نه ده کښب موسندا توي لړګي دي موسندا دیوال تړولې شي به پېدي يا سبونا غوان کي کله سويا تین پارچالهيم پديو پارچه غوان کي پديو تبې شدا ديو توي کته بيان دها کي دیماتوبي همولادو زاي دښمنان د الله بازروم زان نه بچا تا تل مولا الله چرته اولو شو ذاېله کله جوی رشي ته راشي س تغفی لکوم رسول الله چې بخنو وواړی تاسوه رسول د الله را ش د الله پیغم برته کوې چې راشي دعالی مخواله کینې ورته او ځان پو کوئ لو ووروس لقيې ب سرونه خپل سرونهه عمل پ نه کو خاخوا به عمل پ نه پرته هم اوغې ب و یسدونو چې بندېې به د غآ کو مستق بیروننو او دوی اوړیدون کېديڅم برابرابر د په چې بخه غواړه وه لمته تفر ل کو بخونه غواړی د یفیر الله ولوم چرې بخ نه کې الله دی وته ان الله بشک الله لا یادی توفیق نور کې کوم پاسې قانو ته الله ور ته بخه نه کوي دا د بخې قابل نه دي دا قساندي چې وي لاتون پېکوو مخررج کوي پهغ هغه چا چې پسند رسول رسولله الله کېدي تیفضو چېخواه شي تاریبان د دی راغلی د مللهی پې خپل کار به کوي اوې پرې د چېې وږې اوپادې چې لاړ به شي چند نور کوي د تعلیب تهپوس نه کوي کتاب قلم له اخلی هرکی ورته نووي خوشالږې پ نو دا د مناپې خصت دی ح پو ولله خو سمات الله دره. فزانی ذسمان اسما کو دی لیکن منافقان نه وی یقولون ویل لر جانا کلاډم مدینتا او بخو اگای زت من زمنگ نا ذلیل اللہ عالم طالب ورته په نظر کې ذلخاری پیغمبر صابو او ذلان خار دو دا منظر کو ملک پتی خالق وللہ لذتو اللہ در عزت او رسول الله الله درا او مومنان لرا مشرکین پدयात پنی څیلدار کین وی اللّٰه ذ ری عزت پیغمبر ذ ری عزت مومنان ذ ری عزت معلومه شو چې دیو پسند کی زتونشت کنه نو تو وې چې الله معطوفن علی له عزت رسول ولرسول ولمومنین معطوب دی معطوب د معطوفن له تابع اور نو د الله عزت شو د الله عزت اغه دا شو چې وركون کی د عزت ته دا عزت هغه دا چې بلې ور کوي او اختیار د سره وصره دي اورې د عزتونو ور کول اختیار وصره دي په دې معنی سره او د پیغمبر و دی. او د مومنان دا. عزت شون دیو په دې عزت باندې موصف دي دیو الله په دې عزت موسوف موصف کړنی اورې دا معنی ده دانه چې الله م عزت ور کوي او خوش علی ورکے پیغمبرم خوش علی ورکے مومنان ورکے داو ارچا پلاس کی ورکړی دا مطلب نه ده عزت الله عربی الاختيار دے غلی اختیار دے عزتونه دے عزت دا مومنان بالموصوفیت الله پدی پا عزت پانی موصوف کړی دی عزتونه ول ورکړی نچاغول ورکړل ته وڑ تعالی بدر کین تو مومن نای مومن لا الله ولكن المنافقين ولكن منافقان لا يعلمون النبيين يا ايها الذين امنوا ترغيب وركاي زیاد انفاق لا تلهيكم غافلنے کی تا اسرا مال ناسو بچیس تا اسو ان ذکر الله دال کتاب دا او چا جه وکورا کار ندا گسان دیتان یانم او سو زجر کی به حب دنیا دنیا سره مینا مکو او خرجو کای مما داغمال نج خراق منر کای تا استا من قبلات یا مخکې در رالو ه د کوم یو تا د م چې م د د راې هغې نه مخکې ولګوي په یو کو درببي نه بیا و د دمه لو لاخرې ې درسونه کړمه ول درسونهرم اجل قریب غنیټې دیته فاس ده خیررات م کی واکومې نه من هین او شوي دېکانوله وې ور نه کړرمه ز به خیراتتونو بیا. او چریین رسو کې الله نفس لره کله چې راشن ایټه دغم الله تلا خبردار دی بما تعملو سااس بااموو تفرو کې